men storleken har jag och mysfaktorn finns där. Ja, det, det är precis jag det. Jag är äh, jättepojken som, som gillar att kramas helt enkelt. Så. Tjena, er Danny. tjena du där ni. Känner du för att mysa med mig då? Tjena på dig, Paavo. Och ja, det, det får jag väl säga att jag, jag både är sugen på och vill göra och har gjort nu i åtskilliga avsnitt utav den här podden. Det, mm. det är vår lilla myssession så här i vardagen och i ärlighetens namn så kan man behöva en liten sån här uh, avslappnad myssession. Det vill säga när vi inte har suttit och tittat på en skitfilm, för då, då brukar inte mysfaktorn direkt infinna sig, hos hos katten i hatten, hos hos Men eh, det finns ju ögonblick där det, där det känns riktigt härligt att sitta här och diskutera och ha tankar och idéer och annat. Och det är ju någonting som, som känns väldigt, väldigt viktigt att eh, bibehålla. Mm, ja, det, det är en stor del av anledningen till att man, man ser på film och kunna få den här avkopplingen och ta del av någonting bortom vardagen som känns fantastiskt och, och härligt där... Man, man riktigt kan, kan känna ro och frihet. Det är eskapism helt enkelt. Så det är ofta det man är ute efter. Och ja, den typen av film, den, den känns alltid så, så skön att få uppleva. Men ja, den här mysfaktorn, den det är också någonting som är. är är ganska svårt att, att fabricera och att få fram i, i filmsammanhang. Många försök har ju gjorts och vi har ju sett på en del av dem- där det inte har lyckats med att få fram den här speciella atmosfären- och känslan och det här välbehaget. Så ja när, när det är en, en film som utger sig för att, att kunna... Eh, Leverera på det här planet så jag har åtminstone jag lite betänkligheter att man, man, man betraktar det med en viss skepsis till en början tills man, man börjar känna att ja nej, då, det här är verkligen den film som den utger sig för att vara. Ja, det är sant. Och visst, det finns ju olika sorter av mysfilm också. Där den här vi har tittat på till idag är ja, det är väl urformen får man väl säga. Men mm. sen finns det andra mysfaktorer av andra slag som passar in på andra genres. Jag menar jag kan inte förneka att det inte var lite mysigt att titta på exempelvis The Witch eller Hot Fuzz eller någon av de andra filmerna vi har tittat på den här säsongen. Men det är inte riktigt samma sak. Det är den här välbehagskänslan av att oh, nu sitter jag och tar del av någonting intressant och spännande. Jag behöver inte göra någonting annat än att bara flyta in i den här historien och ta del av den och allt annat är irrelevant just nu. Men den här filmen och tillika boken har ju, har ju den klassiska mysfaktorn över sig. Det här är ju familjemys på hög nivå och det kräver ju extremt mycket fingertoppskänsla för att det ska fungera. Där är ingredienser som måste vara med, de ska blandas på ett bra sätt och... Ja, vi har ju sett ett virvar utav olika försök i, i den här genren av den här typen. Och alla har ju inte varit lika tillfredsställande kan vi väl säga. Och det ska bli spännande att prata om hur, eh, hur dagens eh, film står sig. Ja, intressant eh, blir det för ja, den här författaren han... Eh... Han, han skriver ju på ett säreget sätt och han skapar en atmosfär som verkar vara väldigt svår att och få fram när det gäller filmatiseringar. För otaliga försök har ju gjorts. Mm. Och eh, resultatet har ju varit ja, väldigt spretigt– –om man tar det lite milt. Mm. Eh, det har ju varit fullt acceptabla filmatiseringar– –av hans verk, definitivt. Och sen har det ju varit mer eller mindre fullständiga katastrofer– –där... Eh, man inte överhuvudtaget känner igen eh, ursprungsmaterialet. Jag är ju en person som har läst en hel del av den här författaren i unga år. Och tyckte att det var så härligt att uppleva hans böcker. För det, det, det fanns verkligen något speciellt där. Någonting som inte gick att, att få tag i någon annanstans. En sån här härlig blandning av... –av humor och en stor portion av det. Där är lika mycket spänning och absurditeter emellanåt. Ja, det, det är så mycket som, som blandas samman där till en, en röra som eh, gjorde att, att lille Pavor blev helt stormförtjust i hans böcker– men ja, filmatiseringarna har ju inte riktigt hållit den kvaliteten och lyckats få den här fascinationen i mig att väckas till liv igen. Jag vill bara minnas att det är en film tidigare som har känts okej. Där har känts att ja, här, här, här känner jag igen författaren. Men annars så har det varit väldigt blekt, konstigt och förvrängt i filmväg tycker jag. Jag, jag måste hålla med om att jag känner igen mig i, i den bilden som du målar här, därför att jag har också läst en väldig massa av den här författaren som inte är någon annan än den stora Roald Dahl och... Några personliga favoriter från den här kan det är ju naturligtvis Kalla och Chokladfabriken, mm. Matilda, Hexorna och mm. det finns ju så många andra också men det är de titlarna som verkligen poppar upp för mig förutom dagens film då och det är precis som du säger det har funnits en del intressanta adaptioner och en del väldigt udda adaptioner. Om vi tar Kalla och chokladfabriken så finns det ju två filmadaptioner och ingen av dem är fulländad skulle jag vilja säga. Nu är det säkert någon som blev upprörd på mig där ute att jag smutskastar Gene Wilder-versionen. Men jag vill säga att det är den bättre av dem men den tar väldigt många sidosteg från källmaterialet. De tog sig friheter där. Den lite modernare varianten med Johnny Depp försöker hålla sig närmare källmaterialet. Men där har de gjort andra ja, tolkningar som känns helt fel. Och ja, ingen utav dem är ju en, en riktigt bra reflektion av boken om vi ska vara helt ärlig. Men det betyder inte att de inte kan vara intressanta på sina sätt. Men att fånga den roaldalska magin är... EXTREMT svårt. Det verkar vara någonting med brittiska fantasiförfattare som, som gör det väldigt svårt för särskilt amerikanska filmmakare att verkligen fånga essensen och representera den på ett bra sätt. Ja det, det är någonting speciellt där. Någon, någon speciell magi i luften i, i Storbritannien när det gäller den här genren som eh, är svårt att riktigt replicera och, och fånga återskapa. Så ja, det, det, det håller jag med om eh, speciellt när det gäller kalla och chokladfabriken där jag håller med till punkt och pricka när det gäller filmatiseringarna där att eh, det finns positiva och negativa aspekter av båda de här två men eh, ingen av dem har, har riktigt lyckats eh, fånga eh, den här Roald Dahl aspekten den här speciella atmosfären där eh, Gene Wilder-versionen är ju den bättre av de två definitivt. Eh, Tim Burton-versionen var så rörig och nästan hånande när det gäller ursprungsmaterialet att det det kändes helt fel på, på det atmosfäriska planet här och hur de berättar historien och hur de visualiserar den nej det, det fungerar inte alls för mig, det, det blev bara en, en smärre katastrof av det hela, då tar jag hellre och tar den här stillbildsversionen som visades på barn TV förr i tiden med Ernst Hugo som bara läser boken och sedan får man illustrationerna till där där mig så, så får man Roald Dahls och det heter Duga och dessutom Ernst Hugo dessutom eh, så eh, det föredrar jag definitivt framför de här båda eh, filmatiseringarna och eh, ja just när det gäller det här brittiska i, i berättandet så, så var jag ju lite tveksamt inställd till eh, dagens film här. För eh, de har ju gjort som så att de har lämnat över det till staterna och eh, satt en amerikansk regissör i registolen här och det kändes med ens lite fel. Så det kändes... Uh, Ska de verkligen kunna fånga det brittiska, det, det här speciella som finns här så... när på en gång så fick jag känslan av att det här... Det kan verka åt ungefär samma håll som Kalla och Chokladfabriken. Ja du, först och främst vill jag säga att du stjäl orden och munnen på mig för jag tänkte också nämna Ernst Hugo Gerrigård och hans uppläsning av Kalla och Chokladfabriken för den är magisk det finns inget annat ord för det den är helt otrolig och kan man lägga vantarna på den i någon form, ja då har man en riktigt härlig stund framför sig för här är den som bäst åtminstone i sin svenska version mm. men ja det, det är lite skakigt när man lämnar över en sån här historia till ett amerikanskt bolag därför att där finns någonting borta i USA som gör att de har svårt för det brittiska subtila. Deras humor, deras idéer om saker och ting. Jag kan tänka mig att det är för att britterna är mycket mer sirliga med sitt språk och har med ordvitsar och liknande att göra. Medan amerikanerna är väldigt, väldigt rakt på sak kan man väl säga. Där finns en... En ganska stor kulturskillnad när det gäller den här typen av historier. Och det kräver verkligen att det är folk som har fingertoppskänsla om de ska försöka få det att fungera. När det gäller en film som den här från en berättelse som den här, ja... Då är det ju mycket som står på spel, men lyckligtvis har de ju involverat väldigt många britter i produktionen, vilket är väldigt tacksamt måste jag säga. Men ja, det, det är en intressant historia, det är en intressant filmadaption och det är väl på tiden att vi faktiskt säger, vad är det för någonting vi har tittat på? Jo, naturligtvis har vi sett på The BFG från 2016 i regi av Steven Spielberg och med manus av Melissa Matheson. Och BFG eller Big Friendly Giant, stora vänliga jätten på svenska, är ju en sån där udda bok som Roald Dahl har skrivit och... Det finns ju även en äldre filmversion av den här från 1989 som jag minns att jag såg när jag var barn. Och tyckte väldigt bra om den. Jag lyckades leta fram den tills idag och tittade lite på den och insåg oj vad den har, vad den har åldrats till skillnad från minnet av den. Jag, jag minns mm. den med lite rosa glasögon jag tyckte ändå att den var, var ganska skärmig. Och i och med att jag har den sortens koppling till den här historien så blir man ju lite skeptisk till när det kommer en ny. Särskilt när de börjar implementera ny teknik som har svajat lite grann får vi väl säga. Där är många filmer som har använt den här tekniken och det har varit väldigt, väldigt uncanny valley. Den, den saken har vi ju svårt att komma ifrån. Men det har varit ett väldigt intressant resultat här så jag vet inte hur mycket vi kommer att gå ner i det uncanny valley. Ja inte lika mycket som tidigare försök tror jag för tekniken går ju framåt och folk lär sig att använda den här tekniken på, på nya sätt på bättre Sätt också. Så ja, jag vet faktiskt inte heller hur mycket vi, vi kommer att klaga på, på det visuella här i realiseringen. Men ja, det, det är en spännande teknik det här med motion capture. Och det är ju klart att folk i filmbranschen blir sugna på att använda den här formen av visualisering när, när det gäller. Eh, saker som jättar till exempel i den här filmen för att, att få det att se så verkligt som möjligt men ändå ha Ja, mer möjlighet och lättare kunna applicera det digitala lagren på det hela för att eh, foga det samman med de med faktiska bilderna så att säga. Så ja, visst har, borde man använda sig av motion capture där det passar sig. Men ja, resultaten, det, det har ju varit lite svajigt. Um, om man säger så. Det har ju pratats om Polarexpressen i våra poddar tidigare där eh, tekniken var helt purfärsk i stort sett och där är det ju Uncanny Valley så det skriker om det. Eh, sedan har det ju gått framåt och eh, ja, Amblin har ju varit lite Eh, lite små sugen på att experimentera mer med den här tekniken, och de gjorde ju Tintin-filmen bland mm. annat, som eh, även den var ja, lite suspekt i framställningen av, eh, av karaktärerna där. Men eh, det, det var ju ändå ett, ett klart framsteg, i alla fall i jämförelse med, med Polarispressen. Expressen. Sedan har det gått några år och nu kommer BFG och man märker att ja, folk vet bättre hur man ska hantera tekniken här så långt vill jag säga i alla fall redan nu att eh, det är inte samma hemska stela uttryck som eh, vi har fått ta del av den här veckan utan det, det känns betydligt livligare och, och verklighetstroget i eh, The Big Friendly Giant i alla fall. Ja, och jag tror att en stor del av problemen med just motion capture när man försöker göra något sånt här det är att man försöker gå steget att bli lite för verklig för sitt eget bästa. Jag tänker bland annat på Tintin att eh, den gick så långt med realismen att eh, det nästan blev fel på andra hållet. Jag tror den hade mått bra av att de hade stannat lite mer halvvägs att de... De hade gjort det lite verkligare men att det ändå var övertydligt att det här är en tecknad film. Den försöker inte sträva och bli någonting annat. Men där ville man att det skulle bli realistiskt men med, med så um, distinkt designade figurer så, så blir det ju väldigt många drag och liknande som blir överdrivna på ett sätt som blir väldigt märkbara och det stör ju sinnet därför att så där ser inte näsor ut och är det där mm. verkligen en riktig haka och så vidare och så vidare. De var trogna Hergé och hans stil men realism är, är kanske fel att, att använda i en sån situation. I det här sammanhanget där man istället blandar realism med det digitala animerade. Då är det ju viktigt att man uppnår en viss nivå av realism samtidigt som man kanske måste tänka om hur man filmar människor och liknande för att det ska bli ja, lättare att synkronisera med det digitala animerade. Och eftersom att det är en barnfilm trots allt så, så gör det ju ingenting om det är färglat och överdrivet och liknande. Det, det blir ju snarare en skärmig del av det. Ja, definitivt här. Här öppnas ju lite nya möjligheter upp för filmmakare i användandet av motion capture-tekniken. Man kan ta steget ut och experimentera mer med utseendet. Det behöver inte vara hundra procent verklighetsstroget. Man kan dra ut på ansikten, experimentera med färg och form- och sedan kan en bra filmmakare ta materialet från motion-capture-tekniken- och anpassa bildspråket i den övriga filmen efter det så att det inte står ut allt för mycket och kanske göra det, det verkliga lite mer fantasifullt än vad det kanske brukar vara och mm. Ja, det är ju någonting som skriker Roald Dahl egentligen. Och, och ta det verkliga och sedan vrida det lite grann åt det konstiga hållet. Så bara där så känns det som de har tänkt lite rätt faktiskt. De har tänkt väldigt mycket rätt faktiskt. Det, det är väldigt mycket här som faktiskt känns Roald Dahl. Inte bara i det visuella men även i manuset och i hur berättelsen berättas. För... Jag måste säga att jag, jag gillade det här manuset. Visst har man tagit sig friheter, visst har man ändrat på saker och ting, men det var ju regel saker som, som kändes helt rätt i adaptionen. Jag menar, vi tar ändå en bok, vi ska anpassa den till ett visuellt medium. Det är klart att man måste tänka om hur man lägger upp saker och ting. Och med de restriktionerna och de möjligheterna måste vi också kalla det, så tycker jag att man har... Man har ändå anpassat historien på ett väldigt tillfredsställande vis och har fått fram en, en hybrid av medierna som känns ja helt okej. Okay. Alltså det var ju ingenting som var överväldigande på något sätt och vis men det kändes ändå som att ja, jo men den här, den här manusförfattaren försöker att göra Roald Dahl rättvisa. Ja, äh, definitivt. Äh, jag läste ju för sig att äh, Spielberg ska ha... Äh kritiserat det första utkastet- som Matheson eh, gjorde- eh, när det gäller Big Friendly Giant här- att det var alldeles för experimentellt- och saknade narrativstruktur. Att hon eh, bara eh, lekte med, med teman- verkade det som i, i det första utkastet här- och han fick försöka styra upp det- så att det faktiskt fick ett, ett narrativ- genom filmen också. Och eh, det lyckades i alla fall- för man, man känner- den narrativa dragen genom filmen här man har en klart tråd att följa och det känns definitivt Roald dal i det här manuset från första början och till slutet här så har man lyckats Tappa in i, i den här speciella roaldalådran som finns. Att man, man känner den här barnsliga magin i dess eh, gladaste och ibland även hemskaste form. Som, ja, det, det, det fungerar verkligen i, i stämningen i den här filmen, och det var jag oerhört glad att, att få uppleva. Eh. Visst har man ändrat på saker här och där men jag i ärlighetens namn så minns jag inte allt för mycket av själva boken när jag satt mig ner nu och, och skulle se på The BFG här för det var ju en, jag säger en 20 år sedan jag läste boken senast så en och, <laughs> och annan sak har man ju lyckats glömma bort men banner mig om det inte börjar spraka till liv där igen. och man börjar känna oh ja, så här var det, nu kommer det här och eh... Man, man blev som en, en, en litet barn igen. Då. Att man, man kände glädjen och man kände känslan från att läsa boken här. Så att, ja, jag måste säga det är inte berättarmässigt och strukturmässigt så är det här en, en lyckad adaption av en Roald Dahl-bok. Hör och häpna. Det är det verkligen, åtminstone på Manusfronten, för det är där vi är ännu. Vi har mycket kvar att prata om hos, hos, härkel, härkel. Men det förvånar mig inte alls när du berättar det här om Steven Spielberg, för han är ju väldigt noga med såna här saker. Alltså, det är väldigt få filmer där jag tycker att han har tappat bollen när det gäller historien. Han försöker mm. vara källmaterialet ärligt och försöker göra ett så bra jobb som möjligt och Tar väl mycket heder i att han gör ett bra jobb på den fronten så att han har satt ner foten det, det är jag inte förvånad över men tacksam över. Sen är det ju som sagt vad saker man måste göra för att det ska fungera i en film. Jag menar, när man har dialogutbyten i böcker, ja då är det ju bara dialogen man ser. Men i en film så måste det ju hända saker och ting också. Då måste man hitta saker som kan hända i, i bakgrunden. Rollfigurerna måste göra saker för att det ska kännas naturligt och liknande. Och... Man har lyckats implementera det berättande med det som händer i bild på ett väldigt tillfredsställande vis. Och det kändes inte som att någonting hände i den här filmen som inte var relevant för det som också sas. Så mm, det, det är ett bra manus och det är bra kombinerat med historien. Men det är ju väldigt mycket annat också som måste fungera och det ska vi ju ta en närmare titt på. Men innan dess så är det väl bäst att vi tar en närmare titt på eh, vad handlar egentligen The BFG eller The Big Friendly Giant om? Jo, den lilla föräldralösa flickan Sophie vantrivs på sitt barnhem och eftersom hon lider av sömlöshet är hon ofta upp ensam på nätterna. Under en av dessa nätter hör hon oväsen utanför och när hon tittar ut får hon en skymt av en varelse som nästan skrämmer livet av henne. Det är inget mindre än en jätte som smyger genom Londons gator. Denna högresta gestalt märker att han har blivit upptäckt och kidnappar således stackars Sophie och tar flickan med sig till jättelandet. Det visar sig emellertid att denna jätte inte är så elak som Sophie först hade trott. Speciellt inte jämfört med de andra jättarna som gärna kalasar på människokött. Sophies kidnappare har inte en tanke på att servera flickan till middag. Denna jätte, som gärna vill bli kallad Big Friendly Giant eller BFG- Jobbar med att samla in drömmar och hans fredliga livsstil har gjort honom till hackkycklingen i jättelandet. Jätten och den lilla flickan börjar så sakta ligga att utveckla en vänskap i allra största hemlighet. För om de andra jättarna skulle upptäcka BFGs nya vän så skulle Sophie hamna högst upp på deras meny. Och mycket av den här filmatiseringen är ganska snarlik den som gjordes på 80-talet. Det är väldigt många scener som är snarlika, det är väldigt många situationer som är snarlika. Och jag får därför känslan av att de har nog varit källmaterialet väldigt trogna bägge två. Och sen har ju London en viss estetik. Det ser ut på ett visst sätt och vill man representera staden på ett bra sätt, ja då finns det ju vissa tumregler som man måste följa, host host harkel harkel men där är ändå tillräckligt mycket frihet och kreativitet här att den är inte en rak kopia verkligen inte det är väldigt mycket här som känns unikt och nytt för just den här versionen och jag blev väldigt imponerad när jag såg den här för jag, jag blev väldigt förtjust i rollfigurerna till och med de underjättarna var ganska skärmiga att titta på okay. även om de, de ska vara obehagliga men de är obehagliga på det där ganska som oskyldiga Roald Dahl-sättet, alltså de säger hemska saker men samtidigt är de väldigt komiska och väldigt skrattretande och man kan inte låta bli att få till ett litet skratt när de drumlar runt. Ja, Roald Dahl han älskar ju att driva med saker som han inte är så förtjust i och som driver honom lite till vanvett under hans liv i alla fall. Det, det var hans ventil egentligen, de här barnböckerna verkade som för att verkligen få, få ut frustrationen ja, angående de här irriterande små grejerna som människor har för sig egentligen och att de inte bara kunde sluta så. Ja, det, det känns mycket som just jättarna här i The BFG:s. De uppvisar sådana aspekter som Roald Dahl egentligen avskyr. Men för den sakens skull så gör han dem inte så här extremt elaka utan han gönnar ja, han av dem på ett typiskt. Ja, tillbakahållet brittiskt vis och det är egentligen mer effektfullt än om att det skulle bli fråga om de största, värsta undingarna i världen för det här lilla unset av... Ja, jag skulle inte vilja kalla det för någon god hjärtlighet eller mänsklighet. Men någonting som inte är bara svart i, i de här rollfigurerna. Det är det som gör det hela mer dynamiskt spännande. Och någonting som gör att man faktiskt kan skratta åt dem. Och skratta med dem samtidigt också. Så att ja det, det har man verkligen... Taget fasta på informatiseringen här också och inte bara gjort dem till de här stora, önskefulla demonerna. Nej, jättarna känns mer som förvuxna barn i den här filmen och de har inte de föräldrar över sig som säger till dem vad som är rätt och fel så... Det blir snarare en fråga om att det är den som är störst och starkast som bestämmer. Och tyvärr är det ju inte en särskilt sympatisk typ. Även om han är väldigt barnslig på flera sätt. Han tyr ju sig till The Big Friendly Giant därför att... Får han ett litet sår på fingret, gissa vem som ska tvätta av det och plåstra om det. Ja, det är ju inte någon av de andra jättarna direkt. Men... Det, det är ju någonting här som har slagit fel och The Big Friendly Giant är ju den minsta utav jättarna och bara det känns ju väldigt bizarrt och konstigt men han, han skiljer ju sig väldigt mycket från dem både i utseende och i maner och liknande och det gör ju att de andra de går ju emot honom och det märks att han har svalt allt det där väldigt väldigt länge men det har ju också byggts upp så han har ju en viss eh, bitterhet i sitt hjärta kan vi väl säga men han försöker vara godmodig, han försöker göra det som är rätt och alltså om man inte blir förälskad i det BFG då, då har man nog inget hjärta i kroppen. Ja det, det finns så mycket sympati inblandat i The BFG alltså så att det, ja, det känns omöjligt att inte väcka känslor för den här karaktären för han är han är så blid och vänlig men samtidigt Ja, ganska så, så bitter över sin eh, situation och frustrerad över att inte vara accepterad av sin omgivning. Och ja, det, det blir en sån här blandning av, av positiva och negativa karaktärsdrag eh, som, som gör eh, BFG så intressant och... Man får hela tiden känslan av att han, han försöker vara en, en större och vänligare jätte hela tiden. Han försöker bli någonting mer än, eh, än det andra. Och det är nog där som, som man känner lite extra för att, där, att eh, han, han vet vad han är för någonting, han vet vad... Vad alla andra vill att han ska vara egentligen men han väljer att gå sin egen väg. Och det kan man inte annat än att undra och respektera och beundra faktiskt. Det är en, en smått fantastisk karaktär på alla sätt och vis faktiskt. Det, det finns så mycket spännande här. Han har ju sitt speciella sätt att tala också och får för sig att ord heter ja, lite annorlunda saker än, <laughs> än vad övriga britter kanske tror och, och tycker. Så det är ett helt annat språk man får lära känna här också. Och där kommer det här lite magiska orden med i leken och det blir som en, en helt annan värld som öppnar sig genom BFG-språk så får man liksom Lära känna hur han, han ser på saker och ting, vad han kallar saker för och eh, just, just språket som man använder det är en av mina favoritaspekter med den här karaktären. Ja, och det bygger till viss del på en landsortsdialekt som är väldigt populär i barn tv sammanhang Den är, den är sådär lite oskyldigt mysig med lite udda uttryck och liknande. Mm. Sen har man ju dragit till ännu mer på uh, de här uh, språkfelen och liknande. Att det uh, BFG säger saker på fel sätt eller har fel ord kombinerade för att betyda någonting annat än vad det, vad det faktiskt betyder och så vidare. Och... Det gör honom ju skärmig men det krävs ju också en viss rollprestation för att det här ska fungera. Och det måste jag ju säga att Mark Rylands som både gör rösten och även skådespeleriet till det BFG har lyckats väldigt bra med. Därför att den här dialogen känns så äkta. Den har så mycket liv i sig, den har så mycket karisma, den har så mycket som gör att man... Ja, man får nästan lite ont i hjärtat när han pratar. På, på mm. ett positivt sätt. Det är inte så att man, man börjar gråta eller någonting sådant. Men man, man blöder lite i hjärtat och vill att den här jätten ska ha det bra. Han, han är ju så snäll och han gör ju så mycket utan att få någonting tillbaka. Och det är faktumet att han jobbar med drömmar och ser till att folk i London får väldigt trevliga och mysiga drömmar. Det är ju en väldigt osjälvisk handling kan man väl säga och ja som sagt, jag är väldigt förtjust i den här figuren och trots att den är 100% digital animerad, så lyckas de få till väldigt mycket här och eftersom att jag nämner det redan nu det beror bara på att man man har ju försökt att få fram Marks röst och ansiktsprestation här så att det ska bli en så bra synkronisering i hans skådespeleri och i slutprodukten Ja, exakt. Och, och här har de ju verkligen lyckats med, med motion capture-tekniken för att få fram ansiktsuttrycken och, och få ansiktet att, att kännas levande. Och ja, det har så mycket effekt jämfört med, med tidigare eh, försök med den här tekniken. För här, här ser man verkligen vad, vad karaktären. Eh, Tänker medan han, han pratar där också. Det, det finns eh, så många detaljer på ansiktet som är rörligt och så att det inte blir fråga om det här plaststela utan Mark Rylands prestation den, den kommer verkligen fram i sin helhet känns det som och det det är effektfullt. Då försvinner ju den här uncanny valley-känslan omedelbart. För BFG känns absolut inte så. Han, han känns verklig faktiskt. Det må vara att han, han känns påtagligt som en effekt emellanåt. Och det är väl ja, fullt accepterbart egentligen. Men just själva figuren, hur han agerar, sättet som han presenteras på. Det känns riktigt eh, verkligt måste jag säga så eh, där har jag inga som helst eh, klagomål så eh, ja, det, det här var överförväntan måste jag säga med den här tekniken och jag måste eh, påstå att Mark Rylands han, han lyckas verkligen få fram känslan i karaktären här man känner den sorgsna bördan han har inom bords BFG men han fortsätter i alla fall han vill bara göra gott och eh, varenda ord han säger meddelar hans känslotillstånd och nu så kan faktiskt kroppen hänga med också ytterligare förstärka känslorna så eh, det, det blev faktiskt en, en kraftfull tolkning av BFG här. Definitivt ja, det är ett väldigt fint skuldespeleri både med rösten och med ja, det fysiska som sedan har arbetats om till den här digitala figuren mm. och en, en stor eloge till Mark Rylands. det här är riktigt, riktigt bra, han bär en stor del av den här filmen och, det hade nog sjunkit det här skeppet om inte han hade varit här. Han är helt rätt för rollen. Jag kan inte säga någonting annat. Det här är verkligen rätt man på rätt plats med rätt skådespeleri. Det är eh, applåder och visslingar. Jag kan inte mm. säga någonting annat. Och jag måste väl ge en, en liten eloge också till vår barnskådespelerska här därför vi har ju trots allt en tjej som spelar den unge Sophie som då blir eh, kidnappad utav the BFG. Och det är inte för att han är elak på något sätt utan därför att hon ser honom där han luffsar runt och sprider drömmar och... Han vill ju inte att någon ska börja prata om att han är där och därför är det ju bäst att ta ögonvittnet med sig. Sen vet han inte riktigt vad han ska göra med henne, jag menar han vill inte äta upp henne, gud bevars nej, det är inte hans stil alls men det är ju farligt att lämna henne kvar så han hamnar ju i en lite drastisk situation där och Sophie är ju inte jätteimponerad över situationen kan vi väl säga hon vill ju inget annat än att komma hem även om hon inser själv att jag trivs inte på barnhemmet så var är det som jag har det sämst egentligen mm. där eller här? Men det är ju en fråga som, som kommer att utvecklas under historiens gång och det finns mycket där som är intressant och jag måste säga att Ruby Barnhill som spelar Sophie gör ett, ett riktigt bra jobb. Alltså, hon är där, hon har en prestation som känns helt rätt. Kanske lite av en barna visser ibland, men å andra sidan så är ju Roald Dahl glad för att skriva väldigt eh, små gamla barn i sina berättelser. De känns äldre än vad de ska föreställa och Ja, det är ju en personlig smakfråga i så fall. Men med tanke på materialet, med tanke på ursprunget så måste jag säga att eh, det är en bra Sofie vi får här. Ja, Sofie här alltså. Hon är, hon är en liten bässeviser emellanåt. Det kan jag hålla med om. Det finns vissa tendenser där, men... Hon är ju inte en, en människa som vill stå över andra människor egentligen. Hon är ju väldigt tillbakadragen och är fullt tillfreds med att leva sitt eget liv. Eh, kanske mycket på grund av att det, det är ingen som verkar vilja spendera någon tid med henne för den delen. Eh, men eh, Sofie. hon är ju också liksom BFG väldigt välvillig men ja, hon är ju väldigt hemmad och nästan lever som en fånge och får ingen möjlighet att, att göra någonting och så kommer BFG där och tar henne från den, det hemska barnhemmet och till jättelandet där hennes liv är ständigt i fara. Så det är ju ur askan i elden här. Och hon vet inte riktigt hur hon ska hantera den här chocken av att bli kidnappad på det här viset. Och ja, även om hon inte trivdes alls där hon bodde förut så... Nej, bara... Tanken på att och bli bortrövad på det här viset gör att hon, hon vill tillbaka igen men samtidigt är det här första gången också som hon verkligen börjar knyta band till en annan människa och den känslan verkar vara väldigt lockande för Sofie att hon trots allt vill, vill utforska möjligheterna lite mer i den här märkliga miljön som hon nu befinner sig med, i eh, tillsammans med, med en jet det som hon inte ens visste existerade tidigare. Eh, så att det, det blir ju eh, mycket att bena för, för, för Sophie. Men om jag vill minnas det hela det så, så känns det som hon hade lite mer karaktär i boken. Eh, filmatiseringen här där, där känns hon något blek att det inte det finns så väldigt många... Direkta personlighetsdrag här, men det kan vara jag som bara minns helt fel. Hon kanske var ganska så åtstramad i boken också. Jag vill bara eh, kanske minnas det som jag själv la till när jag läste böckerna, men det, det känns som det, det är något lite som saknas här, men jag skulle inte säga att det gäller för skådespeleriet här, för Ruby Barnhill, hon. Hon lever verkligen upp den här karaktären. Och man, man får den här typiska rolldal-personligheten i hennes skådespeleri också. Hon är glad, hon är klok hon är handlingskraftig och lite putslustig emellanåt <laughs> så att det, ja, det, det blir en, en härlig karaktär av, av det hela här till slut och ja, jag är väldigt förtjust i, i Ruby i den här rollen jag tycker hon, hon tillför väldigt mycket i, i, i rollen som Sofie här Jo, Ruby Barnhill tillför väldigt mycket till den här rollfiguren och jag kan tänka mig att den här tomma känslan som du har den beror nog mycket på eh, hur amerikanare gör barnrollfigurer i såna här situationer för det är ju inte den första filmen vi har sett där barnkaraktärer av olika slag känns väldigt platta och tråkiga. Det är mer generiskt barn än något annat. Man fick nog mer intryck av personlighet i boken därför att det är väldigt typiskt för Roald Dahl. Men här har man nog dragit tillbaka henne lite grann just därför att hon är betraktaren till det som händer. Hon är ingenting speciellt på det sättet. Det är ju jätten som är speciell, det är det han ser och gör som är speciellt och hon är där som våra ögon och öron och... Det fungerar hon ju som. Absolut. Inga problem. Men bara för den saken skull behöver man ju inte skala bort alla personlighetsdrag. Det är ju bara dumt egentligen. Men som tur var så tillför Ruby väldigt mycket bara i sitt skådespeleri. Så att eh, det känns som att hon försöker balansera ut det hela. Och... Även om jag är mer förtjust i det BFG som rollfigur så, så är Sophie trevlig och känns som helt rätt figur i den här filmen att uh, följa med. Så ja, bra skådespeleri, bra figurer, bra situationer och det, det blir en, en väldigt uh, angenäm upplevelse. Jag lyckligtvis har de tänkt till här när de har skapat en film som i stort sett bara bygger på förhållandet mellan två personer. Att de verkligen har utvecklat de här personerna tillräckligt mycket för att de ska kännas relevanta. Och de har skapat situationer som, som för deras relation framåt på intressanta sätt- och de har hittat rätt personer som kan träda in i de här rollerna och verkligen ge dem det liv som de behöver. Så att ja, det här är ju våra huvudkaraktärer och jag är mer än nöjd av det jag fick uppleva. Ja vi kan väl säga att det är väldigt bra rollprestationer filmen igenom men... Det är inte så många som vi vågar ta upp därför att att nämna någon skulle vara lite utav en spoiler, hust hust harkel harkel. Och även om det är en gammal bok och det inte är den första filmatiseringen av den så så får vi ändå utgå från att det här är många som inte har sett den, är nyfikna och vi vill inte spoilera i sönder den. Vi kan bara konstatera att det här är många bra brittiska skådespelare och många bra rollprestationer här. Det är riktigt, riktigt bra faktiskt. Men om vi ska nämna någon förutom Sophie och The BFG så får vi ju nämna ledaren för Jättarna eller um, The Flesh Lamper Eater som han så var. En, en riktigt charmig kille får vi väl säga med, med all den sarkasm som det uttalandet innehåller. Och hur mycket man älskar att hata den här figuren så kan jag ju inte förneka att eh, Jemaine Clement som spelar den här figuren gör ett sanslöst bra jobb därför att det är mycket personlighet i de här rörelserna även om man bara ska vara en stor och otrevlig kille. Men med väldigt lite presenteras väldigt mycket och, och det uppskattar jag. Ja, men det gör ju jag också. Men å andra sidan så har vi att göra med min skådespelande dubbelgångar att göra här. Så jag är kanske ja, lite partisk i frågan här. För den här stiliga karen, han han kan inte göra mycket fel. Eh, Jermaine Clement, han, han är säregen i skådespelarväg. Han är säregen eh, i den komiska han eh, kan skapa så underbara karaktärer tycker jag och det gäller faktiskt även en, en sån här bordus och hemsk person som eh, Fleshlamp eh, det här är ju ja, en, en, en riktig buffel så att säga som Van att få sin vilja igenom där det är våld och död som gäller och bara leva rövare hela nätterna och sedan sova gott om dagarna. Och ja, bara ge sig här åt det som faller en in. Det är väl fleshlamp Peter i ett nödskal. Men ja, så snart någonting inte går hans väg, han, han behöver lite, lite tröst eller något sådant. Och då kryper han ju gärna in till BFG så han får hjälpa till lite grann här. Så han uppvisar även någon form av mänsklighet bakom den här eh, stenhårda machoytan som han uppvisar. Och eh, Jermaine Clement ja man är inte van att se honom i, i den här typen av roll som eh, en, en stor och påstridig herre av värsta slag. Så det var lite extra spännande men han, han gör för det med, med tungan rätt i mun skulle jag vilja säga <laughs> att det, det blir så charmigt på något vis jag, jag kunde inte annat än att faktiskt eh, småle så snart Flash eh, var i bild för eh, ja det, det, det, det blev ändå så underhållande mitt i alla hemskheter Ja, charmigt och obehagligt på det där speciella Rådalviset viset som bara känns helt rätt för en sån här historia, därför mm. att Roald Dahl är ju inte sen att blanda in saker och ting som egentligen är ganska hemskt om man tänker på det men han lyckas få det att nästan kännas mysigt och det är ju en talang om inget annat. Men, ja, när det gäller rollfigurerna så tror jag vi håller oss där och rör oss vidare till det visuella. Och vi har ju redan varit inne på det här till och från, därför att en sån här film är ju väldigt svårt att prata om rollfigurer och liknande utan att gå in på den här biten, därför att motion capture är ju en så stor, stor del av skådespeleriet i såna här situationer, och... Jag måste säga att även om jag hade scener i den här filmen som jag tyckte kändes lite halvtaskiga i sin produktion så måste jag säga att det överlag är riktigt imponerande här. Nu har de ju valt att blanda verklighet med digitala animerat på ett sätt som fungerar väldigt bra och det kan vara väldigt svårt ibland att särskilja vilka scener är fejk, vilka scener är äkta och vad i olika scener har de fejkat. Det är snyggt skarvat, det är väldigt få av skarvarna som syns och även när det är situationer där man vet om att okej, okay, det här är fejkat. Det kan inte vara på något annat vis. Men hur mycket man än sitter och stirrar så är det svårt att se överlappningen. Mm, ja, det, det är verkligen imponerande här. Alltså sättet som de har kunnat blanda verklighet med den här datoranimeringen och få det att och känna så sömlöst. Det var jag inte heller beredd på. Det, det, det kändes som att det, det här skulle vara mer av den motion capture-tekniken som man har sett tidigare. Där det, det bara känns så, så påtagligt fake. Men här har de verkligen lyckats anpassa det ena till det andra. och Foga tillsammans till en helhet så som känns så, så komplett. Och den upplevelsen, den, den tog mig verkligen med Storm här. Teknikerna har verkligen gått framåt här. Spielberg och, och resten av Amblin, de har jobbat stenhårt på att få det här att fungera. Och resultatet är märkbart alltså. Det här är en visuell fest. –på rätt sätt. Det är ju väldigt mycket effekter här självklart– –men de gör allt vad de kan för att det inte ska märkas. Och den känslan tyckte jag gjorde BFG lite extra läcker att uppleva. Ja, läcker är nog ett bra ord för den här filmen faktiskt– den har så mycket som är lekfullt i sin visuella stil och de har stiliserat en hel del för att både underlätta att animera det men även för att få det att se intressantare ut. Och det har ju gjort att man har gjort väldigt speciella scener och har väldigt speciell rekvisita för att kompensera sådana saker men... Bra jobbat och väldigt få ställen som jag egentligen skulle vilja klaga på. Det, det är inte perfekt men det behöver det inte vara heller. Huvudsaken är att det ser bra ut och det ger rätt känsla. Och jag kan inte förneka att det digitala materialet här känns väldigt rätt och ger mig den rätta känslan. Och... Ja, jag, jag tror faktiskt att Roald Dahl hade varit väldigt stolt över det visuella i den här filmen, hur hans berättelser har visualiserats. För så mycket känns rätt, så mycket känns väl gjort med passion och bara det faktumet att det är små vinkar till originalillustrationerna från mm. boken här och där är, ja, det är riktigt, riktigt charmigt. Ja, det var så jämransläckert alltså att, att få se den här sträckfiguren från böckerna liksom få liv för BFG han, han ser ju ut som han, han gjorde i, i illustrationerna i böckerna eh, något omarbetad visserligen men, men dragen fanns ju där och jag tyckte det var så härligt att, att få se honom komma till liv igen De har verkligen arbetat stenhårt på, på lucken på, på BFG och, och fått den visuella stilen och, och fungera och det gör den här sannerligen eh, det, det, det var en sån sak som, som knäppte på på mina hjärtesträngar definitivt för han är ju väldigt sär egen i böckerna sättet som han är illustrerad på och det är ju väldigt Grova drag som presenteras där och så har de byggt vidare på det i, i skapandet av den här 3D-karaktären och ja, de har verkligen fått det eh, att fungera här. Det är jag är så glad att eh, ha fått uppleva faktiskt. Ehm, sen känns det ju inte 100% verkligt som vi har pratat om innan men, men det skadar ju inte göra här heller det här ska vara mer än verkligheten och det är då motion capture tekniken verkar kunna göra sitt allra bästa eftersom ja, vi inte har kommit till, till den punkten än då man kan återskapa eh, mänskliga drag till hundra procent så hjälper man det hela på traven genom att göra det eh, lite overkligt istället, knorra till det lite grann och eh, ja just skapandet av alla jättarna och miljöerna de vistas i här. Det, det känns eh, verkligt ur en aspekt. Man, man känner igen eh, det är i grova drag men sedan så, så kommer de här detaljerna och, och gör det till någonting fantastiskt så jag, jag, jag, jag fortsätter att ösa beröm här men jag är faktiskt fortsatt riktigt imponerad över de visuella valen som man har gjort här. Jo men det är så många val här som bara är så rätt i hur de har skapat jättarna, hur de har implementerats och miljöer och liknande och... Några personliga favoriter med miljöerna hos mig. Det är ju BFGs lilla arbetsrum som han har eh, nere i en grotta. Och eh, där han går för att fånga drömmar som oh. han visar Sophie. Det är ju helt fantastiska miljöer med färger och allting. Kanske inte så realistiska men å andra sidan så... Så behöver det inte vara det. Det behöver vara fantastiskt. Och det är det verkligen. Och det är väldigt fina scener de här också. Äh, stora applåder för animering, färgval och allting. Och det märks att det är Steven Spielberg som är involverad. För när det gäller kamerarbete. för när det gäller klippning, för när det gäller komposition och allting... Ja, det är så mästerligt gjort här att jag, jag myser igenom i stort sett hela den här filmen. Det lilla som kanske skaver. Det är så det är så litet och spelar så liten roll att det är knappt värt att nämna egentligen. Det, det känns bara så rätt. Och det enda jag i så fall skulle vilja ta upp som en sån här sak som är kul men ändå lite udda det är ju den här drycken som BFG bjuder på. Där bubblorna går neråt istället. Mm. Och det har ju en väldigt komisk scen mot slutet på den här filmen där äh, läget är lite spänt och allvarligt så att säga. hust hust harkel, harkel. Och där kunde jag väl tycka att det blev, det blev lite flamsigt. Jag förstod mm. vart det var på väg och visst effekterna fungerade bra, men det var ändå någonting som som kändes lite onödigt med tanke på vilken värdighet resten av filmen har. Men det är nog det enda jag skulle vilja klaga på i effektsväg. Inte för att det är illa gjort, men för att det, det kanske var lite smaklöst. Ja, de håller kvar i den scenen en del. Det får jag hålla med om och... Ja, de, de går kanske något för långt i, i användandet av, av de här bubbeleffekterna så att säga. Även om jag, jag kunde fnissa tillåt speciellt hunden i den scenen där så, så kände jag lite, ja här, här pausar filmen upp lite grann att nu får det vara nog med, med dialog, nu, nu behöver det hända någonting. Så eh, har de eh, dragit till med en sån scen så att eh, det hade inte bara, det skulle bli, bli tråkig dialog hela vägen. Och eh, det finns fler sådana scener i den här filmen, det ska ju nämnas. Eh, lite längre framåt början till här så har de ju scenen där jättarna torterar BFG eh, Där jag också fick känslan av att oh, här drar de ut ganska mycket bara för att få lite, lite fart Så att det skulle hända någonting annat än, eh, än bara prat mellan BFG och Sophie här Och, och så gör de en, en grej av det även om det är underhållande i, i stora slängar så tyckte jag även att det, det var lite ja, kanske lite långdraget där så det, det finns sådana små portioner där jag inte var fullt lika tillfreds men eh, annars så, så är det Spielberg kvalitet på den här produktionen utan tvekan och eh, när du nämnde Fånga drömmar scener där, där så måste jag ta upp det som min absoluta favorit här när, när BFG tar Sofie med ut på drömjakt. Och det rent tekniska i det vi får bevittna där, det, det slog mig verkligen med storm. Att jag bara spärra upp ögonen och tänkte, wow, hur har de gått iväg. Det här? Det här är ju makabert vackert. Hur, hur, hur, hur är Helsing Nej, men det, det här? Åh! Nu gjorde de så. Ja, det var en sån här riktig chockartad njutningsupplevelse i det visuella, i presentationen och även i, i dialogen som, som sker där i den utvecklade vänskapen. Så det, det får nog bli mitt favoritavsnitt i den här filmen rent visuellt. Ja, det är väl nog båda två villiga att skriva under på i så fall. För den är väldigt fin, den scenen. Och ja, vi, vi sitter här och öser beröm över filmens visuella uttryck. Och det är ju för att den är så välgjord. Det känns som att de verkligen har gått in för att göra den så bra som möjligt. Och vi kan ju inte påstå något annat än att de lyckas. Och där eh, det dyker upp vissa saker som nu... Eh, Ja, resultatet utav vissa drycker och liknande. Det, det blir nog en smaksak faktiskt. Tycker man att det här är smaklöst eller tycker man att det är roligt? Jag förstår att man har brutit upp filmen lite för att barnen ska få någonting att skratta åt när det har varit ett långt parti där de har suttit och snackat eller planerat eller berättat mm. eller vad det nu må vara som kanske inte om yngre tycker det är sådär jättespännande då är det bra att det smäller till av någon anledning Hust, Men ja, vissa av scenerna dras ut lite för länge för sitt eget bästa just därför att det ska vara en jakt just därför att det ska vara spännande eller bara underhållande och mm, kan man ta det för vad det är så är det riktigt bra är man lite Lite, lite, lite uttråkad av de grejerna. Ja, då blir de scenerna kanske lite för långa. Men ja, det, det är upp till var och en. Men med det sagt vet jag inte hur mycket mer vi kan gå in på det visuella utan att det blir, um, ja, överschock på det positiva här. Så det är dags att röra sig mot summeringen på den här filmen, så... Vad säger du Pavo? Är The BFG en, en jätteprestation eller är det en, en liten minsting vi har att göra med? Ja, det står väl ganska klart var jag landar i, i mitt tycke här. Och ja, Jag måste börja med, med att säga hur härligt det är att få se en film nu för tiden som, som faktiskt kan överraska en genom att inte vara ett ja, narrativt vrak utan själ och hjärna. För det är inte det här. BFG må inte vara ett mästerverk men, men Spielberg och Matheson de har lyckats med att anpassa Roald Dahls barnbok till Vita duken på tillfredsställande sätt. Det var O oh, så länge sedan jag läste boken, ja, men minnena de väcks till liv när jag ser på filmen och, och känslan från boken finns faktiskt närvarande i filmen. Man har bemödat sig med att presentera karaktärerna och ge dem liv på ett sätt som känns väldigt rådal. Visst finns det en del scener som känns kanske lite mer Hollywood på dess krystande, mer effektsökande maner. Men ändå, bortom detta finns det en solid story med engagerande rollfigurer och detta glädjer mitt hjärta. Rollprestationerna håller en väldigt hög klass och skådespelarna... De gjuter sannoliken liv i sina rollfigurer. Effekterna är alltså fullt godtagbara. Och även om jag kan tycka att filmen vilar lite väl mycket på just dessa under vissa delar av filmens lopp. Så kan man ändå säga att det man får bevittna är ändå imponerande. Och... Här är det inte fråga om att motion capture-tekniken genererar stela, livlösa datormänniskor. Jättarna, de är mer levande än de flesta andra försök som har gjorts med denna tekniken. Och ja, jag, är, jag är verkligen nöjd med det jag får se. Man har jag har även lyckats med, med, med stämningen och atmosfären i BFG så att man får sig den här den här mysiga trollbindande upplevelsen som jag innerst inne hade hoppats på när jag satte mig ner för att se filmen så ja BFG den överraskar mig på bästa möjliga sätt och den kan i mitt tycke rekommenderas till ja, såväl Roald Dahl-fans som, som nykomlingar till hans mer ja, säregna typ av berättande inte sedan The Witches har jag upplevt en dalfilmatisering som varit så njutbar och stämningsfull. BFG gör precis vad den vill åstadkomma och även om det ja, kan vara ja, något trög och innehållslös på sina ställen så bör man absolut ta sig en titt på den här filmen om man är ute efter lite barnvänlig roande spänning. Ja, jag måste ju säga att jag blev väldigt förtjust i den här filmen väldigt fort. Jag var skeptisk till en början, det ska sägas, just därför att Roald Dahls böcker har inte adapterats på de bästa sätten tidigare. Det har alltid varit någonting som känns helt fel. Det kan ha varit en liten del, det kan ha varit en stor del, men det har alltid varit någonting som har skaft. Den här är en av dem som känns helt rätt. Den är inte perfekt, absolut inte, och det märks att det är en amerikansk studio som har gjort adaptionen just därför att de har tryckt in scener och ögonblick som känns större och svulstigare än vad de... Kanske hade behövt vara. De ska vara där för att vara effektfulla och underhållande. Men de bidrar kanske inte så mycket till vare sig dialog eller handling. De är, de är där helt enkelt. Vissa av dem fungerar bättre än andra- men på det hela taget så drar de inte ifrån alldeles för mycket för filmen. För dialogen är bra, historien är bra, rollprestationerna är suveräna och humorn här känns helt rätt med tanke på källmaterialet. De har lyckats få den här historien att hoppa från bok till film på ett riktigt tillfredsställande vis. Och jag hade riktigt kul under den här filmtiteln. Det här är något helt annat än Katten i hatten. Här har det varit människor som vet vad de håller på med. Och tack så mycket för det. Alltså, jag, jag tror inte att jag hade klarat av en adaption av The BFG som hade fullständigt skjutit ihjäl sig på det sättet som Katten i hatten gjorde. Det här är en kärleksfull filmatisering och lite av ett kärleksbrev till Roald Dahl som författare. Har man inte sett The BFG eller läst boken, då är den en riktigt trevlig film att se. Är man ett Roald Dahl-fan, då ska man också ta och se den här, för... Det är nog det bästa vi kan komma när det gäller amerikansk adaption utav brittiska verk. Man har ändå hittat en hyfsad balans på saker och ting och de har bevarat atmosfären och i långa loppet det är nog det bästa man kan hoppas på i många fall. The BFG är en riktigt mysig liten rulle och jag rekommenderar den riktigt riktigt varmt. Det, det är svårt att tänka sig att man kan fånga Roald Dahl-stämningen bättre än så här men ja med, med uns mer brittisk attityd över det hela så kan man kanske nå ett steg längre. Det hade varit intressant att se några människor som Hammer and Tongues som har den här mer urtypiska brittiska attityden tackla en Roald Dahl-bok för att se om man kommer ännu närmare den här dalkänslan. Det, det är någonting jag, jag ser fram emot med spänning. Och med de orden så lämnar vi den vänliga jätten bakom oss. Och tittar framåt istället. För nu är det dags för trikåfilm igen. Men en trikåfilm som... Kanske inte riktigt är som de andra och det beror på att vi vi ska inte ta oss an någon konventionell hjälte utan det blir lite som när vi tittade på Kickass ass Någonting annat som ändå hämtar mycket inspiration från serievärlden och det ska bli väldigt väldigt intressant. Ja, en hel del likheter mellan Kickers och nästa veckas film. Det går ju definitivt att finna här. Eh, det blir inte urtypen av eh, Marvel-action här. Utan det här blir fråga om eh, en betydligt mindre skala på en betydligt mer jordnära nivå. Och eh, ja, med en betydligt mer skruvad attityd. Det här blir realistiskt och surrealistiskt i en eh, märklig blandning. Det blir verkligt och övervåld. Det blir ja, allt möjligt helt enkelt. I eh, en speciell filmmakares hjärna kan det röra sig så många tankar. Och, ja, ibland så är det bäst att bara få ner allting i en och samma film helt enkelt. Det är sant och det är en filmmakare som på senare år också har gjort sig ett väldigt stort namn i och med att han faktiskt har fått arbeta med Marvel och en av deras eh, filmserier, Hust, Hust, Harkel, Harkel. Och där har han ju blivit väldigt omtyckt för sin insats. Men den här filmen, det är någonting som är lite äldre där han inte har några studiotyglar på sig utan han, han gör sin egen grej. Han har sina egna idéer, han har sin egen historia och det är väl inte helt fel att säga att den här är nog en av anledningarna till att Marvel upptäckte honom en gång i tiden och tänkte... Den här kan har ganska många spännande idéer. Vi kanske ska satsa på honom. Ja, utan tvekan är det här en film som eh, gjorde att ja, den här regissören han kom på kartan i, i Marvel-världen här. Eh, för här är det fråga om. Eh, en visionär som har en berättelse att berätta som gör så mycket med väldigt lite och ja, det ska bli åså intressant att återvända till den här tillsammans med dig Danny och, och verkligen bena ut vad som... Finns kvar av, eh, av regissören i, i nuvarande Marvel-form kontra den här ja, betydligt mer begränsade men mer ohämmade stilen som finns i nästa veckas film. Men ohämmat är väl också ett ord som den här mannen har gjort sig lite känd för. Att han verkligen tar ut svängarna oavsett vilka projekt han engagerar sig i och... Även om han har haft större tyglar de senare åren så, så syns det ju att den här kan vet vad han håller på med. Han är ju lite av ett cinematiskt geni och har ju sin egen stil och sin egen uppfattning. Och jag misstänker att det blir lite av en smaksak om man gillar hans grejer eller ej. Oavsett om det är stora popcornrullar eller hans egna lite mer experimentella filmer. Ja, det här är ju en sär egen figur, minst sagt. Så det är ju inte en människa som faller alla människor i smaken, kanske när det gäller valen han gör. Det är en person som börjar i skitfilmsträsket om en eh, på det mer prestigefulla bolaget som finns i staterna så har han utvecklats därifrån och han har ett visst eh, tycke för eh, den typen av film också. Så eh, ribban hålls låg ibland men med en extremt hög kvalitetsnivå så att det, det är mycket högt mycket lågt som blandas och eh, ja det är inte alla som lockas av det men eh, jag måste säga att det, det, det finns någonting så fräscht i det som produceras där faktiskt. Ja, men nu är det snart dags att dra på sig masken igen och ge sig av ut i natten för att leta reda på brottslingar. Även om mannen vi följer kanske inte riktigt är den rätta för jobbet. Men tills dess så...